Zortziko txikirako altxamesez Maialen eta Iñaki. Gaur larunbata da eta zugu Maialen ba, betiko moduan gaztetxian zaude. Lagunekin lasai zaudela Iñaki loreak saltzen ari den gizona etengabe zuen ondotik pasatzen ari da. Bapatean urbildu eta lore bat oparitu dizu. Gaur larunbata da eta maialen bat betiko moduan gaztetxean dago, lagunekin dago laba, inaki loreak saltzen ari den gizona, etenga pasatzen ari da haien ondoan, eta batean urbildu eta lore bat oparitu dio. Iruna bertxo, zortziko txikian maialen hasita. Betiko kontutxoa lorena dugu, dirua teratzea omen dut elburu, baina ara tipoa ona dator oinseguru, nire dertasuna arritu tautzi du. zen eskatzagoapa ta se acheginan berana hurbiltzeko daukat ja dagrina eta euparituko diot lore fina ta ola ligatzeko ingot alegina Loren usainarekin egingo naiz zito. Tanire itzarinik jarraituko txintxo. Hemen geldituko naiz gau honetan tinko. Zure joku zikin janez naiz eroriko. Berriz ez dut lortuko gaur bai behar bada, baina neskatxa honek egiten ditraba. Artu beharko dunik pixka bat patxada, Lorea emaneta isilduko zara ni ziltzen bada egongo da beto loreak behar dira hemen ligatzeko horrelako mitoak ditugut arteko lorea kez loreak ez da lorerik beharnezka erosteko. Sopolita baina Jasotzea lorea po, Opari polita eta dotorean Ola zuek lortuta Libratu oea Beste lorea opari Orida obea.